Ні, я у цій халепі не сам. Сердюк повинен допомогти. А та сігма, наче з двожильних, на порозі курив боєць. Холом ступав горила, розмовляв по-мобільному, жестикулював недолого. Тварюки, коли ж ви відпочиваєте, падли? Механік стовбичив неподалік фабрики. Товк собі. Треба йти геть. Та ноги не несли. Не міг відірвати погляду від вікон. Думки метушилися. Це не кінець. Не кінець. Вихід має бути. Якось пробереться. Проповзе. Просочиться на фабрику. На поріг вийшов горила, розвернувся. Макар пригнувся за засніженими кущами, побіг до автівки. Думки підганяли. Вихід завжди є. Має бути. Він не в пустелі. Знайдуться люди. Обов'язково допоможуть розібратися. У нього ж зв'язки, у нього документи. Він сам по собі такий, що його одним ударом не збити. І сам не помітив, як відчай поступився місцем упертому оптимістичному твердженню. У житті повинно відбуватися хоч щось добре. Має бути хоч дріб'язок, хоч усмішка випадкового перехожого аби останній промінчик надії не згас остаточно. Тиждень упертої віри «Фабрика моя за законом!» випив механіка до денця. Залишив на серці тільки брудну пляму чужого харкотиня. Першим плюнув Сердюк. Макар Підловив колишнього шефа біля його будинку в царському селі, коли нардеп був за п'ять кроків автівки. Не вийшло з реєстром явитися. Вирішив без реєстру спробувати. «Володимир Гнатовичу, вислухайте мене!» Виник ні звідки. Поспішав, плутався. «Ви, певно, не знаєте. Мою фабрику захопили рейдери. Наші з вами плани...» Сердюк вирячив очі, пішов на колишнього помічника. «Які ще наші з вами плани? Ти хто взагалі такий? Що ще за фабрика? Та я знати нічого не знаю, і тебе не знаю. Слава Богу, звільнив вчасно. Була би мені тепер морока. «Давай, давай, геть звідси. Ще раз побачу, пожалкуєш». Але, Володимир Гнатовичу, якщо плюють на ваших людей, значить і на вас, що погрожуєш мені? Ні, я. Я просто ставлю вас до відома, що людина, на яку ви могли би покластися у скрутній ситуації, тепер нічим не зможе вас підтримати. Я думав, ви це розумієте. Сердюк зміряв механіка призирливим поглядом. У мене не буває скрутних ситуацій, Макаров. Тому що я вчасно виключаю зі свого кола людей, які впевнені, що колись я звернуся до них по допомогу. І тому ведуть себе, як останні козли. Але я нічого не зробив, нічого. Задля вас старався, щоб фабрика працювала. Прибуток збільшити. А якісь падли? Допоможіть. Володимире Гнатовичу, допоможіть. Усе віддам. Тільки би фабрику повернути. Ну, і що ж в тебе є? Скептично скривився Сердюк. Фабрика? У тебе немає фабрики. Вбив останній цвішок. Пішов до автівки. Кинув через плече. «Зроби так, щоби я про тебе забув!» Механік відчув. Помий, ллються прямо на голову. Смикнувся, хотів був крикнути. «Сука! Завтра усі знатимуть, що твоя дружина трахалася з токомоно. Ти його вбив!» Вчасно схаменувся. Дивився, як машина Сердюка Виїжджає на стару Новодницьку, захлинався від люті. «Нічого, нічого. Радій, старий, покідьку. Є проти тебе козир. Зарано діставати. Може, Марта щось дізнається?» Другою плюнула Марта. Просто поміняла номер мобільного хоч і про проте дзвінком. Ніколи не дзвони і не шукай мене, Сашо. Це небезпечно не тільки для мене. Якщо мої папери потраплять до, ну, сам знаєш кого, і якщо про це дізнається генерал, я змушена буду розповісти про наші стосунки. І тоді тобі теж доведеться захищатися а мені начхати. І так уже всі знають. Нані знає. Новаковський певно. Хто вкрав мою фабрику? Гарчав услухав Макар. Ти дізналася? Ну, я спробую. Але це довга історія. Може, за кілька місяців? Після виборів. Я сама зателефоную. Що? З глузду з'їхала? Кожен день простою, збитки. Сьогодні взнай. Кричав, кричав, аж доки не зрозумів. Марта давно відімкнула дзвінок. Сиділа на дивані від Зузунага, крутила в руках мобільний і думала про те, що нані Новаковська, певно, дуже гонорова панянка. Рази досі. Нікому не розповіла про листівку і каблучку білого золота. Завтра в апартаменти біля цирку в'їдуть нові квартиранти. Квартира на Русанівці теж здана, а сама Марта живе тепер на розі Саксаганського і Горького і демонстративно радісно приймає вітання із законним шлюбом, що сипляться й досі. А що на серці? Того Марта нікому не повідає. Навіть Богові. Добив Рома Шиллер. Коли Сердюка не було в офісі, Макар потикнувся до Роми з божевільною ідеєю вивізати, що неформальне і ефективне можна вдіяти, коли твоє майно захоплюють рейдери. Шиллер Відмовився розмовляти в офісі. Призначив зустріч у дорогому ресторані біля золотих воріт. Наївся і напився на халяву, вислуховуючи Макарову історію. Усміхнувся уїдливо. «Ну, тепер розумієш різницю?» «Геть неважливо, кого ти трахав чи трахаєш. Головне, аби не трахнули тебе». «Про що це ти, Шиллере? Механік ледь стримував людь. «Та мені твоя філософія до сраки карі очі. Що робити? Чи ти просто вирішив повечеряти на халяву?» «Що робити? Досудуйте?» сказав Рома, і тим, певно, настільки вразив бідолашного механіка, що його аж перекосило від гніву. Шиллер розреготався, кинув на стіл серветку, ледь на ноги зіп'явся, побрьохав геть. А я з першого дня казав, «Курка!» хитався, бурмотів собі під ніс. За тиждень напрацьовані ділові зв'язки у кількості три Сердюк, Шиллер, Марта Вичерпались. Щоранку Макар прокидався на дивані у хатинці Фоми, їхав до фабрики. Він більше не підходив до порогу, не спілкувався із горилою, не задавав дурних запитань і не кричав, що фабрика повинна працювати. Стовбичив, як те теля, що мамку загубила, дивився на будівлю, і тільки коли хтось із сігми врешті не витримував, човгав до Макара, зривався і мчав геть. Усе, поїхав даху хлопця, сумно констатував Горила. Макар і сам не розумів, що робить. Після відвідин фабрики наступний пункт щоденної програми набирав номер Нані. Слухав довгі гудки, надсилав повідомлення «Не зраджуй мене». Пробував писати інше, та тільки дратувався. Знищував інший текст і знову писав «Не зраджуй мене». Хтось же повинен був залишитися поряд? Озирався. При світлі дня, вночі – нікого. Він думав – Може, то нічір править. Усім не Та брехати собі сил не вистачало. Бачив, в інших є день, вечір, ніч, життя. Сердюк не тужить, Шиллер посміхається. Навіть Марта генеральшою стала. А він... Кому він потрібен? Фома? Фома не рахується. Бухає, пропиває бабло. На Карпати компанію збирає і щовечора пресує механіка дурними розмовами. Усе, я придумав, Верзе. У тебе є гроші, а у мене ідея. Давай, 50 на 50. Бізнес кіоск відкриємо, чи ще якусь лабуду. У мене є один чувак знайомий. Він торгівельне місце у підземному переході з усіма документами і дозволами продає за копійки. Давай купимо. Два дні ти торгуватимеш, два дні я. Фома, їдю Карпати. Грошей мало лишилося. Ще тисячу дам. Вали а я твою хату постережу. Наступного дня, після від'їзду Фоми, пожалкував. І слова сказати нікому. Щоранку фабрика, есемеска нані, а далі що? Усі знайомі, мало знайомі і ті, до кого можна було постукати від імені Сердюка, Сахалися від Макара, як від заразного. Гроші танули. Кмітливий адвокат у приватній юридичній консультації взявся підготувати документи для подання у суд. І пів справи не зробив, запросив такий аванс, що у механіка занило під ребрами. Справи про примусове поглинання не дають швидкого результату. Вимагають багато часу і грошей. «Ви готові до великих витрат?» – запитав байдужок. «Готовий», – збрехав без вагань. Заплатив аванс, щоб хоч докричатися, щоб до суду дійшла хоч заява про незаконне захоплення фабрики Есфір. Більшого вже не сподівався. Навколо нього вирувало життям велике місто. Просто у ньому тепер не було Сані Макарова. І геть ніхто тим не переймався. Мотузка гидко розмірковував цілком серйозно. Знеболювального купити побільше, наковтатися – поки Фома з гір не повернувся. 25 грудня прокинувся в досвіта. Не від нічних жахів чи лаю сусідської вівчарки. Наснився вихід. Макар побачив його ясно і чітко. Ну, рейдери? І що? Треба самому стати рейдером і захопити свою фабрику. Промайнуло, і механік розплющив очі. Нормально, прошепотів Нервова. Продам Марті її папери, і на ці гроші захоплю фабрику. Безглузда ідея сотворила диво. Помчав до фабрики. Зупинив автівку просто біля порогу. Вийшов, ляснув дверцятами, пішов до горили. «Щось ти сьогодні веселий?» Горила підозріло розглядав украй збудженого механіка. «Дай прикурити», – смикнувся Макар. Усміхнувся. «Дякую». Відійшов від порогу на метр, дістав мобільний – Скоро зустрінемося, нані. Сунув до автівки. Земля під ногами горіла. Кишеню пік аркуш з компроматом на марту. Іванко – примусове поглинання. І номер мобільного. Його цікавить поглинання. Хай на нього попрацює та Іванка. Він почекає години до 12-ї, зателефонує тій іванці і скаже, як колись, швачкам. «Гарбайтен!» О 10-й терпіння луснуло. Ухопив мобільний, гарячково набрав номер. «Слухаю!» – почув спокійний чоловічий голос. «Мені потрібна Іванка!» – у лоба. «Тут немає ніяких Іванок!» «Це телефон Миколи Іванка», – почув роздратоване. Психану, «Клята Марта!» «Вибачте, я від Марти, помічниці пана Сердюка», – Гарячкову видав фразу-пароль. «Справа в тому, що знову поглинання, – перебив Іванко. «Ми можемо зустрітися сьогодні?» Спитав якомога спокійніше, хоч губи тремтіли. «Ну, раз ви від Марти, одругий вас влаштує?» «Безумовно». «У парку біля Михайлівського», – повідомив пан. «На свіжому повітрі?» – не втримав іронії. «Як показує досвід...» «Усі попередні розмови краще починати саме так», – менторським тоном повідомив пан Іванко. «Ми чекатимемо на вас біля виходу з фунікулера». «Ми?» «Я буду з партнером. Ви упізнаєте нас одразу». «Як не впізнати цих двох?» «Молоді, у сонцезахисних окулярах». Хоч хмари аж сині. З кейсами. Один нагадував святкову розтяцьковану паску для віп-персон, другий – свічку, яку в цю паску мали би встромити. Разом вони цілком могли би зійти за гей-парочку, що процесом мало відрізнялося від першого варіанту. Іванко, – представилася паска – Сережа, сказала свічка. Макаров, зверхньо повідомив механік. Паска вказала на найближчу лаву на оглядовому майданчику біля фуникулеру. Змахнули сніг, повсідалися. Слухаймо уважно, почув голос свічки. Я зацікавився однією фабрикою. Обережно почав Макар. «Об'єкт. Ми кажемо «об'єкт», – сказав Іванко. «Серйозно? Ну, і скільки об'єктів з вашою допомогою змінили власників? Мене цікавить ділова репутація людей, з якими я наважуюся на непросту справу. Одинадцять успішних поглинань» рейдерських атак, уточнив механік Ми не користуємося вульгарним сленгом, ми кажемо недружнє поглинання У нас 11 успішних поглинань за останній рік Усе законно і легально Ми не працюємо за кривими схемами Невже пані Марта не говорила вам, похвалилася Паска «Хм, білій пухнасті? «Точно!» – здивовано відповіла Паска. «Можемо довідку показати?» «Ліцензію на вбивство?» Парочка перезирнулася. «Пане Макаров, ви не схожі на серйозного замовника», – сказав Сережа. «Ой, ще як схожий!» – агресивно відповів механік. «Давайте!» По суті, детально і з цифрами. Для мене ця справа нова. Хочу зрозуміти перспективи. Паска кивнула. Як правило, ми розбиваємо операцію на п'ять етапів. Спочатку досліджуємо об'єкт. Ну, У першу чергу його здатність захищатися, пояснив Сережа. «А якщо в хазяїна об'єкту надійний дах?» – запитав Макар. «Тоді складаємо схему нейтралізації всіх, хто намагатиметься захистити об'єкт», – роз'яснив Сережа. «Непробивних практично не існує. У кожного є скелети в шафі». Іванко кивнув. «Так, наступні етапи – Найбільш витратні – організація і проведення захоплення. Тариф загальновідомий. Підраховуємо натуральні витрати, помножуємо на три. За досвідом, знаємо, в середньому виходимо на півтора мільйона доларів, не враховуючи попереднього зажахування. Зажахування? – перепитав механік. Негативний розголос у пресі щодо об'єкта. Чи, наприклад, відкриття карної справи проти його хазяїна. Бажано за зловживання і розповсюдження наркотиків. Проти дію міліції чи розбещення неповнолітніх публіка це любить. Макар відчув. Ще слово. І його знудить. Брудні рідна, які ж брудній, вонючий!» «А що далі?» – процідив. «Далі?» – Паска всміхнулася. «А далі винос тіла. Ви створюєте паралельний орган управління і встановлюєте фізичний контроль над об'єктом. І перед вами просте, як зад макаки, завдання» сказав Сережа Зайти на об'єкт і втриматись Зайти і утриматись Дні минають дарують лише божевілля Третій тиждень Макар не виходить із хатинки на Новоросійський Новий рік а от і дві тисячі десятий. Різдво. Скоро вибори трясться їм. Фома загубився в горах. Макар забув, коли писав Нані. Прости Нані. Стіни виймають душу. Та й про що писати? Справа не в Марті. Марта – фігня. Він сам тепер інший. Геть не такий, якого ти знала, Нані. І він новий, злиденний, побитий, принижений і безсилий. Тобі не пара. Доля? Перед очима Іванко і Сережа. Скоти! Півтора мільйона за те, щоб повернутися на власну фабрику. Значить, це робиться саме так. Де взяти півтора лимона? У Марти немає таких грошей, можна і не рипатися. А у нього скоро і на шматок хліба не стане. Дах їде. Тоді у парку біля фунікулера він довго теревенив з консультантами з несподіваного Розору. Випитував деталі, намагався усвідомити строки. Ну, операція забере півроку, якщо хочете, без проблем з прокуратурою і ментами, убив Іванко. Ну, за кілька місяців зможемо. Але гонорар подвоєний, додав Сережа. Кілька місяців. Якщо фабрика не працюватиме ще кілька місяців, фабрики не стане. Стіни, голі стіни. Цікава нерухомість у центрі столиці. Начхати. Макарові потрібна фабрика. З живим життям. Щоби машинки цокотіли, швачки перегукувалися, старий гурман бурчав, і жалівся на виразку. Пилипенко під парканом дрімав, щоби сарафани, божевілля. Що він отримає за півтора лимона? Право зайти на власну фабрику? Зайти? Остання думка, хоч тисячний раз у голові, раптом змушує рухатися. Механік вмикає старенький телевізор Фоми, Ялинки, сміх, відповідальні, як перед візитом до нарколога лиця політиків. Що за день, отямлюється врешті. На каналі новин у кутку екрана завжди світиться дата. 14 січня? Скільки ж днів він просидів отут? Та за цей час не те, що Сігма з фабрики, Півлюдство з планети щезнути могло. Так-так, підхоплюється. Вдягається метушливо. Фабрику точно уже не охороняють. Навіщо? Він зник. Нема. Фініш. Будівля порожня. Зайде без півтора лимона. Знайде реєстр – Адвокат, певно, давно підготував заяву. Зарано помирати, зарано! І звідки ти вилізла, надія? А мчить, як на пожежу. Механік не помічає новорічної радості міста. Скоріше, скоріше, побачити порожній хол, мертві вікна фабрики. Він не хоче бачити людей. Взагалі, хай щезнуть люди! Залишає автівку за рогом. Обережно суне до фабрики. Визирає з-за рогу і відчуває, як серце зупиняється. У холі горила розмовляє з пузатим бійцем років сорока. Пузатий сміється, Показує горили щось на екрані мобільного. Ні, шепоче Макар гарячими вустами. Притуляється до людяної стіни будинку. Паморочиться. Були би у нього люди, він би атакував. Шалена думка не зникає. Чіпляється за свідомість. Атакував би. Були би люди, трудовий колектив, швачки, ну, тварюки. Були би людьми, він зібрав би їх тут. Вони б гуртом, і ця Сігма обісралася б. Двійко всього їх. Та він би їх загриз. Були б в нього люди. «У мене немає людей», – виголошує собі вирок. На лівий берег мостом Патона кволусу на